Мерзенні, що властоїмця, коли ним стає ницей, на світі немає. Старий Тур бачив догідливість Бусла і знав, що воєвода старається не задля нього, заради Оскольда. Мечем своїм утверджує молодого князя, йому прокладає дорогу ворохобними головами, йому слугує жорстокістю і своєю твердою рукою. Старе, ослабле серце Тура терзала підозра. Вони хочуть його смерті. Уже і зараз імені Тура майже ніхто не згадує, ніби він помер, ніби його вже немає серед владців. Хай буде проклята та година, коли він вирішив вознести Оскольда і Бусла. О, як вони возгордились, а за ними і просто людини київські, оті ослухи предковічні, обідранці, розбійники. Піднялися на стань, рибарі оболонські повели за собою бондарів, а далі весь чорний люд пішов приступом на княжу гору». Димом пішло обійстя воєводи Бусла, згорів дотла дім старого Ольми, не поминувого ні дворів бояр-думців княжах. Усе, що було з дерева, винищило полум'я, тільки терем старого князя Тура, що із білого тесаного каменю кладений, лишився незрушно. Ось вони й зирять на нього неситим оком. І вступили у серце Турова ревнивість і заздрощі до Скольда і до Бусла воєводи. Он він, сибатий буслище, оком своїм єдиним зблизкує, прорубуючись крізь щільний заслон кожум'як і гончарів. І старий князь збирається на силі, виважує спис і кидає його в натовп, де б'ється бусл. Спис застряв у крупі буслового коня. Воєвода ловко крутнувся, вирвав той спис, але кінь його від болю здибився, і верхівець звалився під ноги ворохобникам. «Літець, що робиш?» Кинувся Оскольд до Тура. Старий князь люторвонив під від коня, вишкірив на сина свого зуби. «Мовчий, тебе кину під ноги отим твоїм родакам!» – прохрипів відроддя пекове. «Яка моя вина, батьку, убий тоді й мене! Ось я!» – Оскольд зупинив свого паского коня перед Туром, відкинув у бік руку з мечем. «Ось я близько, тату!» «Візьми свій меч і вбий мене!» – з очей текли злі сльози. «Мовчи! Он, що вчинили твої родаки із градом!» «Все, це все, жадібний бусл! Не можна возносити чернь худорідну!» Аскольд шмагнув свого вороного і подався на поміч буслові. «Старий вітець ненавидить чернь, і його Оскольда ненавидить, бо з простої чаді матінка його». І він оскольд розуміє, що та ненависть князева довічно плямитиме його життя. Та яка ж вина його в тому? Яка? Тяжкий вінець випав йому нести, найтяжчий з усіх киявичів. Має опасити себе від гніву городян і роду свого. Та водночас... І від заздрісної руки свого найріднішого отця, який, мабуть, не може збагнути, що його час уже минув, що правило у землі своїй треба передати своєму переємцю. Минув, бо час його, минув. Воєвода якраз виліз під коня і здирає з нього сідло й вуздечку, час від часу поглядає на гору, повиту чорними хмарами, але там чомусь блискують вогні. Може, на згарищах знов пожежа розгулялась? Тури собі поглядає на гору. «Вправді, бо що там?» «Треба було залишити на горі сторожу, бурмоче бусл до тура, який заборонив йому залишати там гридей, коли погналися за ворохобниками». «Не треба було», – грізно заперечив тур, «не одоліли б ворохоб». промовчав. Усе, що він говорив або що говорив Оскольд, тур заперечував, перезирнувся з Оскольдом, покликав двох дружинників, які рушили на гору. Невдовзі звідти надійшла несподівана звістка – Якісь невідомі нападники захопили гору. Біда! Це була велика біда. Відколи києли утвердилися тут, град не потрапляв до рук ворогів. Ніч проминула в бентежі і колотнечі. На світанні дружина під орудою Тура тихо обступила гору, але взяти приступом не змогла. Послали сольбу з обіцянкою дати великий викуп – у відповідь на вал вийшов ратник і оголосив, деревлянський князь відновив свою правду і з Києва не піде. Три дні й ночі думав тур як бути, але виходу не знаходив. Тоді Оскольд сказав, треба просити подолян, самі не збилаємо. Просити подолян, яких щойно побили, хіба ж вони тепер допоможуть? Бусл сумно оглядав поруйноване його дружиною торговище. Тур зняв із коня сідло, кинув його на землю коло велесового капища і втомлено сів, прикривши свої сиві очі повіками. Отак завжди, то спалахне, вибухне, усім погрожує, то утихомириться, ніби замре. Сказано, старечий розум хробаки решитять завчасно і ніяка влада, ніяке високе імення не дасть цьому порятунку. Осколь же думав про Київ. Ніхто, окрім народу, простолюдинів, не порятує град. Послав свого отрока, зірка, до подолян, і вони прийшли. «Обиде наша велика на тебе і на твоїх воєвод, але ти нас покликав, і ми тут», – сказали старішини кінців. «Деревляни хочуть Київ і полян». Відбити під свою руку. Деревляни? Хочуть взяти свою правду, Яку ще князький поламав, Коли відібрав у них полянську землю і ці гори. Поможіть. Поможемо, Оскольде, Сказали статечні мужі, Старости від кричників і рибарів. Град свій заступимо. Прийшлимо тобі доброго молодця, Який птицям небесним і звірам польовим Віддасть тіло їхнього князя, Як тільки той стане з ним на герць. Да буде? погодився Оскольд. Невдовзі прийшов і той витись. Він був у полотняній нижче колін сородці, у вузьких білих ногавках, за плечима торбина. На голові бриль пастуха, а в руках добрячий кий. «Де ж твій меч, парубче, або спис?» здивовано запитав Оскольд. «Чим ворога можеш потяти?» «Ось, киємо цим», сказав розгублено пастух. «Обличчя його юне, смагле, Ніби у краплинах темного воску чи меду Потемніло від густого рум'янцю. Сам оскольд балакає з ним. Деревляни при залізі, Шолом і кольчуга і меч харалужний. Одягни мої ратні обладунки. Оскольд стягнув із себе шолом кольчугу Опоясся з мечем. Пастух, ніяковіючи до сліз, Почав усе те натягувати на своє кремезне тіло. Та кількину втиснувся в броню, відчув, що груди йому підпирає, руки не згинаються, кільця кольчуги врізаються в тіло. Пройшовся сюди туди, сказав Осколь довинувато. Красно дякую, княже, але твоя броня для мене не підходить. Я краще отак, як звик на звіра ходити. Як це? А з києм? І ось руками. Як буває вовчиця чи вовк підбереться до отари або відміть, коли наскоче, то я києм, пащеко, а руками до душу. Пастух узяв свого кия і поволеньки пішов нагору. За ним попростували бусл і дружинники. Стали біля воріт, почали гукати. «Гей, ви там, за валами! Прийшли владарювати над киянами, а боїтеся показати свого носа. Ходіть сюди, поміряйте з силою і з нашим добрим молодцем. Поборите? візьмете те, за чим прийшли. Не поборите, будете холопами нашому князю до віку». І землю вашу поберемо, і ваших жон, і чад. Із завалів довго ніхто не озивався. Пастух насунув на очі бриль і ніби дрімав, сидячи на траві. Потім улівся зручніше, прикрив голову брилем і незабаром заснув. Тим часом деревляни подали голос. Посилаємо до вас нашого витязя, чим будуть битися? Киями. Хіба полянський князь не має меча для свого хороброго воє? Ото князь. Що, Ферун не вділив вам меча? Пастух проснувся, потягнувся. Сказав голосно. Не хочете битися киями, то давайте руками. Виходь, хто там є? За пастугу кинув піднятий з землі гострий камінець і пішов назустріч супротивнику. Став, широко розставив ноги, ніби в у землю, яку прийшов захищати. Від деревлян підійшов ратник при мечі, у кольчузі, шоломі, щитом в руках, на ногах залізні наколінники. Все бронзово-мідяно сяяло на сонці. В руках у деревлянина був меч. — Кинь, меч, все одно розберу тебе, як о вовка, — спокійно попередив пастух. — Ти, — зареготав деревлянин і націлився мечем у голову пастуха, але пару бок в ту ж мить відхилився в бік, і меч Занизався у землю. Деревлянин відкинув за спину щит, Обома руками потяг за себе меча, А пастух, мов бар, скинувся на ратника, Ухопив його поперек тіла, Підняв над собою, поставив до гори ногами І почав його роздирати. Несамовитий крик ратника Ошалешив усіх воїв. Деревляни кинули тікати за вали. Ні скиня не міг зупинити жодного з них. Їм навздогін погналась полянська дружина. Покінчивши з деревлянином, пастух видрався на вал, наздогнав ніскиню і поволік його до Оскольда. Він твій, княже? Ніскиня лупав переляпаними очима, ухопив Оскольда за руку. Рядницю маю з туром, батьєм твоїм, промирю любов. Хай буде так. Пусти його, сказав Оскольд Пастуху. Пущо пускати. Пастух недовірливо дивився на молодого князя. «Не кликали, сам прийшов!» «Зараз побалакаємо, то маєш рядницю з київським князем, а прийшов, як ограбіжник і тать!» «Блуд попутав, волхви так наворожили!» «Іди!» – сказав Оскольд похнюпленому хнюпленому ніскині. «А Києва тобі не бачити! Хай це запам'ятає твій рід! Київ – стольний град Полянської землі і всіх племен слов'янських, вовіки!» Пастух незадоволений розчепірив пальці, і випустив ніскинів. Ще й підштовхнув напрямку воріт, де шикувалася його радь. Деревляни спішили покинути княжу гору. А пастух пішов до свого кия і торбини, підібрав їх і подибав своєю дорогою, до отар чи до череди, стерегти їх від вовчих згарай і татей людських. За метушнею ніхто так і не спитав імені пастуха, богатиря землі Полянської, який порятував Київ і Киян, від деревлянської неволі. Не попросив за те ні милості, ні ласки. Був і нема. Та коли треба, з'явиться знову. Як із землі виросте, Бо така вже од віку земля полянська, Чаїть у собі до часу силу, Якої ніхто не зможе збороти. Ще трудовий поділ відсапувався Від буслового погрому, А княжа гора – не вигребла усього попелу від згорілих боярських двориш, як у гірлі почайне забіліли вітрильники. До Києва підпливла валюдна грізна дружина витязя Буя. Вертала із далеких країв на обтяжених добра мелодіях, брещала ромейським сріплом і золотом, хоресмськими тарелями і чашами, бухарським узороччям. Але коли уважно придивитись до тої ватаги, то відразу можна було угледіти, що не всі вої варяги хизувались тими благодатствами. Декотрі з них ледве вибиралися злодій на берег, пошарпані, зранені, змучені. І витязь буй уже став іншим. Ще зловозносливість, самовпевненість був зовсім сивілий, бронзоволицей, наче шматок крем'яної скелі. У своїх старих хутрах що звисали з крутих пліч, скидався на загнаного лютого Пардуса.